утриматися. Це було образливо, але, як зауважив Рон, від життя не можна вимагати надто багато. І ось раптом спорожніли їхні шафи. Валізи були спаковані, десь у кутку якогось туалету знайдено невілову жабку, а всім учням вручили письмові попередження не вдаватися до чарів протягом канікул. «Ах, я завжди сподіваюся, що вони забудуть їх дати», – засмучено сказав Фред Візлі. Гегрид провів їх до човнів, вони перепливли через озеро, а тоді посідали на Гогвордський експрес. Розмовляли, сміялися тим часом, як краєвиди за вікном ставали дедалі доглянутіші й різнобарвніші. Діти ласували горошком Берті-Бот, проминаючи маглівські міста. Скидали свої черівницькі мантії, надягали жакети й плащі і потихеньку під'їжджали до платформи номер 9 і 3 чверті на вокзалі Кінгс-Кросс. Минув якийсь час, поки всі учні покинули платформу. Біля квиткового компостера стояв старий зморшкуватий охоронець, пропускаючи їх по двоє, троє, щоб вони, вистрибуючи раптом із суцільного муру, не привертали зайвої уваги і не лякали маглів. «Ви повинні цього літа приїхати до мене. Обоє!» Запросив Рон Гаррі Герміону. «Я пришлю вам сову». «Дякую», – сказав Гаррі. «Я з великим задоволенням». Штовхаючись у натовпі, вони прямували до переходу в маглівський світ. Дехто з учнів гукав. «Бувай, Гаррі! Потере, тримайся! Ти, як завжди, популярний!» – підсміхувався Рон. Ой, тільки не там, куди я їду. Це я тобі обіцяю», – відізвався Гаррі. Він, Рон і Герміона разом пройшли крізь стіну. «Ось він, мамо! Ось він, дивися!» То була Джинні Візлі, молодша Ронова сестра. Але показувала вона не на Рона. Гаррі Поттер, запищала вона Дивися, мам, я його бачу Джинні, вгамуйся, показувати пальцем некультурно Місіс Візлі усміхалася дітям Тяжкий був рік, запитала вона Дуже, відповів Гаррі Дякую вам за печиво і за светр, місіс Візлі О, це дурниці любий. Ти готовий? Це був дядько Вернон З тим самим буряковим обличчям і вусами З тим самим лютим виразом Ще б пак Гаррі ніс клітку з совою по вокзалу Переповненому звичайними людьми Позаду за ним стояли тітка Петунія і Дадлі Який нажахано зиркав на Гаррі «Ви, мабуть, родина Гаррі?» – поцікавилася місіс Візлі. Е, «Ну, в певному розумінні», – буркнув дядько Вернон. «Мерші, хлопче, у нас обмаль часу». І пішов до машини. Гаррі затримався, щоб попрощатися з Роном і Герміоною. «Ну, все. Побачимося після літа». Сподіваюся, ти гарно відпочинеш», – поглядаючи у слід дядькові Вернону, невпевнено проказали Герміона, вражене такою його нелюб'язністю. «О, так!» – сказав Гаррі. Ярон з Герміоною здивовано побачили, що він усміхається. «Дурслі ж не знають, що вдома нам заборонено насилати чари». Отож цього літа я класно повеселюся з Дадлі. Кінець озвученої книги Читала Галина Шумська Київ